په دې جهادو حاجو د دې کې تنظیم او تعظیم نشاعر الله دې او الله دې د زياته اهتمام دې دا په دې وجهه دا د تعداد اعمالو د حیثیته سره فارق ته د اعتبارو سره په یو اعتبار یو زمینی په اعتبار بلد زمینی اعتبارونه غیابين واه وو کله کله پر د تورونه سره ما وره سنا الله صلعه وکړه او تاسو ما راغله تاسو ما راغله او فلم يرفض ولم يفسخ ضروره کان زګا سیدا کارته ووشي نو بیا هر چي ده ده هغه خوانږي خراب شي زګا هرچو د محبت او د الله در احمت رضوان د پيش کولو لوزي زګا کارونه کوي شي نو باقي خلل واقع کیي الله تعالی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علامه دره خبر القوم كفاره لما بينها بدا یو عمره تربره عمره پوری کفاره مطلب چې کله دې عمره کوي نو روحانی طاقتی مضبوطیږي او به اهمیت چې کمزوری کوي والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه واخت تاسو زموږه د حاضر هغره کفاره کولای شئ او الله تعالی سلام اګر تک نمازا تابع حجته او شاسته مشاور الله رحم الله تعالی فرمایي چې وځه الاده که حج کې تعظیم د شعر الله له اوقادی کې استعمال او کمل د استعمال عمره نه کومه د استعمال چرنا ادی وجنا حج افضل لري جانا عمره نه په ټیکله عمره په رمضان کې شي او سره تعظیم د شعر الله مشي او استعمال شي په شان د حج نبدا چې کوم دا عمره په شان د چا وګرني حاجو ګر دې ان عمره په رمضان تعدل حجته عمره په رمضان کې د ګندنو برابر ده او د الله دیون توفیق نصیب کی چې را اخیری اشاره یې کنه چې دا د سیبری حرم شریف کې له لکا بڑا مزه کړی دا اختر رس په کې له قبر شانتي دا اختر الله عز ده حرم شریف کې د بوتي د بوتي عمره خالیدی د بوتي عمره او بالکل <سؤال> ځا په دغه کې او د څه کوم څه ته منل د سهار د باغه نشي کوم نه یو دوه کینتي مخونه یو درې کینتي مخونه مخکې نه څه په کې دغه ته منل او د سلیش ټینګ ساتله تر استاره پورې په مونږ پورې نه له بیا نه دا وپی نه بیا او د سله په بیا دنه راتللی نشي ان دا بزیا د ټولای باندې کار په هغه خبره کوم چې ماته کې ډیر ګټه گزار گزارا وکيلا کا ځان سره وګو نه ویني او پش پورګه صرف لگا نا غبره نو لگا څنګه مو ماته ما ولو ومن تکا دا زمون کې سره خصوصيات تخو لگا د زمونګه روحانيت وسره د ځګه مرنه د ګنډ ډیر برابرۍ زمون کې لک کیمرا شي کنه انو زمون سره لوګو په ختمي کې ختمي کې لوګو تمر ماصلا نه کې لگا واه تا بیا سې کله مابه خپل تجربه کړل دا شماله پېښاب راغلی و ماته شومنا نو مابه د دې بیا توسکل چې دا پېښاب نه ختم شي او هغه خله ختم شي په دې ډول زه ختم کیږي ځکه چې په کومه يا ته اوس یې غنیت پاندې کړی نو مابه علاج به زو دغه کومه پدې دې چې کومه jira دا روزوبه چې با ورځو دا چې ساده ګډه وسه کړی کنا بیا هغه ما له لږه جوړېږي او ورته سره په اوور غلو ماته ایوال او کوبر غللې نو مابه ورته ورته د چې څه شي بیا په 70% کې بیا په 60% کې او داسمه د تخلاص په توګه د شي اره به چې وځو نو د بانک نامه کوم راپاسو راپاسو په دسم په کومه او داس په کوم کنه دغم د سکوله ځای لمې ووتو عخدایم په دغم داسوې کې دا پولیس ولاځو ایمیل کې سوې تا وکړې په داوه ته کې ولګا نران د زیات دومره نرانیاې که نه د د سطای استرمځان و احتمام ت احتام کوې په سطای سررمځان د حجمون را ګړیک سطای استانندې کلغه نهلاړ د مازیګر مله دن نهلاړی م بیا به تررا دن نه وکې په د مازیګر محخام له دن نهړی د محخام تردن نه نشي کوي دومره دغ په یو ملي یو کیلومتر 2 کیلومتر د حرام نه بهر هغه بس دغه کې وینور حرم ته د تکلا دش بس چټی دا غن لري چې لا کا تا دلو حاجت تن شصد سر تا بچ او تر سر له دواصه ساده د نه وا کوانو فار انا ندیه سره نه واره سره نکړه او ها په کالونو په کورونو کې ګور نه په کالونو انځاره سره نه سره سره تاسو د دې د روانتیا په جنه یو د انا نشه کومنه مشروم راوڅک پتا له الی هازه حج یې دې ماشه لګهات کیږي هر کې ماشمو د ورو چې هرانته له زوره فون گئی دا دې د سلام او طيب عام ولکه اجرو ایدر استادی دا احرام مسفيله دا مستقله مساله ولکه دا پر فرض نه کاږيږي نه دا مطلب دې ولکه اجرون د فرض نه نه کاږيږي ولکه د احرام دو او په باندې ولکه د علاه او تطلیش چې لکه ادش بیا دې استادی وارو فار من خطه همو قالک یا ان فیدنا علی حاج ادرت شیخ عبد الله خان کبیره دا عبد شیخ خان کبیره اعلی فریزہ زرا زما برار لا نکرو فارتن کړه لا نکلیستو بده هرغه haste فرسخ وبداشته په پایسو چې کوله نشه مالي سٹی وبدانې کمزورې بدنصله کمزورې لا یس به توله د پپلس په سره د باندې پاتې کېدل نه شي. څنګه که تم که په ضو باندې ستوغه کم نه و، یو سره د مخکینه مالدار دی. مخکینه سره مالدار دی. او د هژ کړو نو دغه په صحت کې ونوکو. پرستو شوشو، بیمار شو، تاسو یې هجل زده. یا هجل زمره نه زده ولکه دې مالدارو بیا په دغه ښپارځ دې هغې بدل بسرې په دغه کوچليږيږي دغه سره دې هغه کمزورې څو ګډه شو په داس کټل کې مالدار شو دا راته کوم څه شو مالدار شو مصلدارې په دغه حدې ځکه دا ځکه کار نه زاد واه خلګوي شرط چکننو زادو راحلہ دو طرح زادستے خودا قدرت لے نیشن راحلہ دو طرح بدنی ستاعتم شرط کنا تشمالی ستاعت ندی وطرح بدنی ستاعتم سدی شرط بدنی ستاعت دیشتا دینا وبدہ حد فرض ندی وکده او زانس اکلی گی نو لگل امشی سواد شدانی چنیشتا دی ولکا خبر دار چی فرض پی ندی دل کم داغا مسال دا آفا احجوانو زت ناها جو ک علی السلام و تعیه و ذالک ته حجۃ الوداع پانګه او په نظر کې نه او دا ما څور باندې لوم او حاج ژوند نه دی السلام دې کله قرض او تاوه تخلاصونه وی بالکل وی ده کار نه په ذات هغه طرف نه وکړا حاجی بدل سکا کو شي وان وقار الله تبارك وتعالى اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اخذ الاستفاده دغه ز استفاد دغه ز قاره کوي دغه ز استفاد کړي دې سره د وګړو په اړه څنګه علاوه په هیڅ فرستي یو ورځانه یو دمو فرې دې د باهر د محرم سفر کوله نشي حدیث ورو په هر څومره محرم هرته به کومه وسره باهر ځان تر و با غیر دمهرمم محرم حې کي وله توستا سررن نه عمراتتن الله وما محرمون پهپار غدونې آس الله اوک تو تو چې غضو د فلاور زلی کلی شوو په پلان کې پلن کې جنکې زه بایدم و خت حج ل روانوه نوبییر سلامطرغ سره حت له ش غفرت دی عه باېپور شوي او ج دپ ځ بل شو پلړ شي لو مشوفې اور تین فرض جو ابراہیم رضی اللہ عنہ پہلے فرض سراح جو کا ہاں ایسا کریہ نہ ہے جاناں فاطمہ کا کہ یہ تناور تن کے جاز کا پالے جادو کو نہ استراتيجہ جہاد حج دے مطلب کہ حج کی کہ جہاد کی کہ فائدہ فرض کیجی راج اکبرو حج کیجی حج اور جہاد یو زہری بیاہ مشابہتنا ولیکی کی بدر رحاله د جهاد سره مناسبات ده له سره مناسبتونو مونږه درس کیوایو الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څنګه پر سفر مسیره یوم و ليله ماحظه ما ده د سفر فاصله مسیره یوم و ليله دا کوم استقم ده او نورم سفر د سفر نه کوم فاصله بغیر د محرم نفلی شي او د سفر په فاصله نشی دل له ماحظه رحمه انله با سیله کې دو سرور میله فاصله کې لږه فاصله کې ډاکټر لذي او یادوشن دي نو یا فلر کړئ بغیر د محرم نکلی شي شینځیوی د سفر د فاصله نه کم وي وانب نه باسينه جن نو هغه انو په لږه فاصله کې راځي د الله سره کې د نور سره پات ور حرم شریف کی عزت ته حرام هغه یو خاصه لاقې وی زغین اور جکندر باغیر د احرام نه باغیر بغیر د احرام نه تیرځل جایز نه اھناف پریګری سخت دي او اوس هغه راهناف غمازه عمل نکي اھناف وای څیرو میقات نو وروری مکی طرف ته سوق زی سوق مکی ته اراده کی کوم زوره لی دی او قطع زی وک بغیر د احرام نه نشي بغیر د احرام نه بنځي او اوس جکندرو لگا دی په بالمذہب پر طور کی احناب پر کسختی دا غمی قاتونو زایو ندی دا نمونه او سمجھتا دی زلح اللیفا شامیانو دا پارا جو پارا او د دا پارا قرن المنازل لی دا پائز کرا دی قرن المنازل اصو تا صادیو وی صادیو و تا اصو وی و اہلی علی یمن یلملم اہلی علی یمن دی دا یلم لمزه مونږ هم دي مونږ هم په یلم لم تیري چې په واګستانيانو په یلم لم تیري او اوسو خلک ریپورت کوي دا تر دې لاغې حرام تړي برابرای او هرام تلل بیا زیاد کې ګراني او که حرام تړیو بیپا باندې و تا ګراني کو د کیږي یا سر سرپټي کیه خپل لکېږي بیا خو حرام کیه و نه شي کومه لکه دا یا ځان غړی له دا بیخت دي دا کیږي بیا دا شي طریقه ده چې په پای په خرطوری کنه خرطوری یو ګرانيګی وتا نو احرام نه اوتړی ځنځه او نیت څه نه کوي نیت بیا یې حلم لمرا نذکی ما غوښیږي سره به احرام به تړلی شرف ځان به تیار کړی او نیت یې کړی نه چې ګل اعلان وکړي په بیاس اعلان کی بیا تم دعا و اخفت سے یا لملم لم سے گزرنے والے ہو لہذا عمر والا حضرات اپنی نیتیں درست کریں ہی اعلان کی جس کے احرام برابر نہیں ہو احرام درست کریں جو اس کے اعلان کی بدبیار یا غتیم سکندنو سو کی نیتو کی نیتو کی بیستاشیت رحم اللہ تعالی سبڑیر اگرانو احرام کی درگی ناغبیاں دا تریقہ اوکڑا چی اغوا مدینی پر ارپور پانے تو جديد ریپورت پانه تازه کړئ جديد ریپورت یلملم کیراوه کې دامل دی په رومه مدینه تاسو رومه مدینه د خوب جامو کې ناو ار دنور دی او عمر یې نیته کړو زول په لې پښې و سو اهرامو ته لاګاړي کې باراړي باندې باندې کمونو راوي زمون خرګو ته لگے آرام کې ګرځېدل او درانی لګا ندا ها یلملم او هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ذَلِكَ زَيْنٌ لَدَيْهِ بَارِدٌ وَرَغَدًا فَأَتَى عَلَيْهِ فِي بَدِيرَةٍ كِثِيرَةٍ شَغًا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ ذَلِكَ زَيْنٌ يَسُدُّ كِنَيْ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ <سؤال> سُكْرَاءَ دَأْجَ وَدُومَرِهِ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَسَوْفَ يُدِيبُ بَدَنَ نَيْ رِيمِي خَاتُونَ کو دَنَّي صحیح کړه ان یې لم لم بدن نو سږي ذلِک زَيْنُ بَدَن دَوْسِگِي بس اته کور نه حرام تړي په محلو من آلی و قذا کو قذاکهه حتهاعلو مک تو هلو نه من مکې والی د خپل ټول د در دی لکه دغه نه چې کوم خلک تلل ته نو بعض د چا و ګځېدل مک وګېدل په دغ تړی پرو ټول نه روور دي که نه دغهته سره دومره و چې مجدای شي دی د حرم نریبا کېتهه دکه ډیرری وټلی د حرم دن دی دې اوټل چې دی نه دا دن ته د ندی په حرم بدل نه نو چې کندو حرم دن نه هاي وسره دوم راکېږي د حرم نه لسی شي بهر شي په حرم پینځه شپږ و کلمټه لار ده نو دې نه لسی شي بهر شي نو او کومه د څوک بهارو څخه د حرم نه په ثغر دلتنه نیت پیل کړه پر اوړل نه نیت کوي موږ دې عايشه خلک عمره کېلاندې عمره کېل فایدی صحیح صحبت تو هیلونا منها وان جاءنا ان تقول لایسنا حالتن صار خاطر حدیث حدیث من سنن صلى الله عليه و آله و آله ان غيرت جنات انه هل اهل الذين قلنا بعد حاج مطلب داره جدا زنا به خللتی اواز بوچتی نويت الحج و العمره لبيك اللهم لبيك تلبیہ بوچت اواز ہوئی ذکہ محال ضغط التلبيه ضغط انا متشابهه تلبيه الشروج وان انزل الله تعالى السلام بيطلع. طول سرور عمرك دي كل ون في ذي القياده طول في ذي القياده كي يقولوا عمر في القياده كي نوا شباب مرضه دي و غنى قلت الى عمره سرا و هر كما عمره ولا كما هरानو אבי السلام قارن ور استرازي او هغه عمره د رکیوونه کې قاعده کې و چې الې الا الذي كانت ما حجته شکم چې کمنو دو حج سره و نامه کې و اجر حججه کې و نور ټول د قاعده کې و اب عمره تمه کې د او بل ر روان کال د عمره الهديه یې راځي کړي او هکړي په نووه بلکې یراضا خوشی هوا کنا ہے پکیم حساب کا اوبل عمره پر روان کال کی عمره القضا وقت لے کی اوبل عمره د جی روانه نکړي وا د روانه مو څوم جوړ جوړانه وته فل کوي وسو هغه جوړانه دي کلی دا خوشو ما غزت فل کوي ای جو ما جوړره بس نبی رسول سلام نه سنت پر اراده غو نه کیلا نبی اسلام دغه راته د فنل نه دغه دغه دی میقات نه پھر باہر جا دے لگا کہ حرام نہ تھے باہر جا دے نبی علیہ السلام, السلام دا حکم ہے راتوں دا ہے کہ پڑھاؤ کو پڑھی متوں تقسیم کرو اور دا ہے کہ او نو بھاری کیتے کم نہ نو دا س رسول کو حرام ہی او دس دہ نو السلام دا حکم ہے نہ کریو جو ورانی نہ بس پر کو ضروری نہ لگا لکه کا سیل لشی اور دا ہو کہ اس ما کوئے سے کم دے نا نبی علیہ السلام دا پڑھو خزائی بالله <محن> جمعه تهږي <صفيق> په پدې جوړه نه څنګه ته راځي موږ د ښار یې اتمره ورته نه تلل او څنګه چې په خپل ځای کې ته موږ زل حجې کې د حج نماز ته به امري سي اته نه راځي نو الله تعالی دې او ايها مناسن الله تعالی کوم حج په مقام الحطاب فَإِنْ كُنْتُمْ أَهْلَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَكُنْتُمْ حَنَافَةً أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ حَجَّ وَعُمْرَةً فَمَتَاعٌ لِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَلْحَقَ بِحَجٍّ فَمَنْ دَارَ فَطَوْعًا فَصَدَقَةٌ وَسِوَيْ حَجُّ نَاحِرَ ی هرڅ کومنه د ارکان د اسلام نه یو پاتې شو غواکې چې اسلام پاتې شو. چې که یو دیوره ترني سره تشوی سره کړو. وو ارکرا. یاتي کومنه نه داره چې د منکر د فرضیت نه. شاته وږي تشوی ورکړه چې مونځ پرې نه راغته کافر ولري. اگر پرکه صلاة رو پاتې شو کنه. هغه ته مشرک ولري. أوديت يوغديو يروجا دابا تشي يوغديان يوشالونو ولاي او فجونا غايبو موستو روحاتي نكاو مي يوغديو نترانيوتوي او نور كا فيرانجي كومو موشريكان رافيو هوجونا ولاي سوللو غايبو حثو موذينكاو زكاه ريستراتشيواركم ما هلب نادا تنزل الله تعالى مخالفه للسنه داخل لاطروه الاسلام لا ضروره في الإسلام في الاسلام في انختان سره زانه چې کندروکيني او غوډ کې واده او پیدن نه کوي او دا قصته رحمانيت د اسلام کې شتلال ضرورت تر اسلام او انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد الحج والاعمر او کې ماصه پر تلګي او استحباب دای استحبابي هوونه باندې دغه تو دغه هغه نه کوله نه کوله نه کوله نه کوله نه کوله نه کوله نه کوله نه کوله نه کوله ارلا پس حجو عمره چې کومره مطلبدار دی چې دې کې یو بل پسې وال راولې یعنی حجو عمره زر زر کوي زر یوبل یو بل پسې ډیر کوي ډیر متآبات مراد کوي مطلب دی چې ډیر عمره کول ډیر حجنه دې فواید روحانيات زیات دي نبی رسول الله يمي دي چې ين في الفقر والجنوب گنام ختمي او غريبي ختمي کباین تلکیر حبت الحديد والذهب والفضه للمقبولها الجواب جنت البلصري وانما ما راجعنا هو تعالى انما قال جردي ترى فقال رتبنا ما يجب الحج قال ازاد وراحله ازاد وراحله ارضيت سبب وان قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حاج قال اشاءت بل حاج لا اجس صفته لك اتم سنن بکار النبي الرساله ببرسد بر سره مطلب سر به نه پټهلانددي به نه عبر باې پو شوي به بر سره دیاجي د چړو ااحرام په سر ک دی په د ښو ااهرام په مخ ک دی به مخ نه پټي او سړی به با سر نه پری ده که نه نولو به شوه چې ااحرام نه الااز سیله د ام نه الاازړی د سر په ټول به کار اران د الااو سریله سر په تول په کار دي د چې ااهران کې سکاره کې واجزې الله سر طور در ته ګم او زنناان ل د احران نه عللا مخ په تول په کار دي د چې په ران کېښکاره کې میلاو ستا په اوکم کوم کاره کېې نیما خوکاره کوو اگر قانون نهڅ شوولاوهته فیل او خیل ن لامبی نه که نه وان ترڅه غرهه علاقه نه او تاسو دې سردار څنګه په قوالي راځل چې نه ابي شيخ محمد اللهي کوي هڅه د هغه نه ورونه او هغه راخه د انس فرما قانون دې چې دیابه لا ګراوره طرف ته کوي علامن صبرا ما قال وكل قريب لي قال حججت نفسك حق فلش کړې هوته نا نجیب سره وته ول دم فل حجو بیا له صبرا ما نه کاوه چې اوسره هېج بدل کې فائدل ده حج فل ضروري دي چې ضررینه دي مطلب masala دادا چې هېج بدل کې نو اولاد دار چې لا کمک هېج بدل للیږي او بکارداره چې د خپل حج کړي اولاد وکچر تا کې د خپل حج نیو کېږي او نو دی له ګلشی د له ګلشی په سببه طریقه ځکه او نیت پر هغه طرف نه هیڅ رتار در طرف نه تکي حج کې هغه طرف نه وشو کې نیت وکي کار کوي نیت پر هغه طرف نه کوي دلته کې دا ورڅ دې ته د خپل رو نه نپلی حج کوو نبيل سلامه كل فرد يقول النقاش ده برده ثقيل نطق لا اولادها وانا قراي قراول الرسول عليه الصلاه والسلام اهمه العلاقات روابط وخاص مثل قال تنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احل جهتك او امرك من المدن المقدسه الحرم واذا لم تفقد من الومات الله والله توفيق ورسول الله لمزيد فازك لا فازن عمري لرج وقلت لهم ما تقدم من ذنبي وما تاخر وما وجبت من جنن لا شاعر احترام قائنا ثابتنا جن له دارا قال كان اليهود يتايتون ان ترى بيرانا فتل تو خذا بلار كسالون قال الله يا رسول الله تزود بيننا فراز ذات تو قال فاشكرك الله تعالى ما قال خطيا رسول الله هل النساء جهاد قال نعم عليه الجهاد لا قتال فيه الحج والعمره قال ابي عمر ماذا قال تعالى ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن ما الحج حاجه ما هذا كان كان امره خدمه ومطاعم لقرني ان شاء الله سووز وروزا حجنا كوفر اصفي فالي موت ان الله الا هو عباده الله هذا الماندي الله دواغان غوار لهذا قبليه بقنه غوار له طبخنه في ما النبي الرسولنا وريدي الله ملمانه دا الله چیدی سوکتی غازی دی حاجی دی موطمیر دی دار اللہ رب رزت ملمانه دی ویدالا قیتا حاد شدی استقبال لورش مخلا خیر علی لن فسلم علیه و ساتح و مره ورتوی مالا مبخن و وارا قبل این یدخل بیتو مخی دی قورتا زنکی دونا مخی فینو مخور لہو تکا جا وفاق اخولتا اللہ سوالو کی من خرجا حاجن و موطمیرن و غازین ثم ماذا في طريقه كتب الله له اجر الغازي والهاذ المعتمر ذكر قران کې الله فرمایي و ميه خرج من بيته مهاجرا الى الله ثم يدرك الموت فقد وقادروا على